Ez az egy szám fog kitartani egészen fél nyolcig. Már most mondom, hogy holnap, azaz pénteken, 2014. március 21-én amely valamikor talán a tanácsköztársaságra emlékeztetett. Tanácsköztársaság, mond ez még valakinek valamit? Évek mi erről az eszükbe, tanácsköztársaság? Kérek szépen telefonokat és egy életkort. 353 94 -51.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 és vannak benne termékmegjelentések, mint például a tanácsköztársaság. köztársaság. Jöjjön. Iskolai szünet, jó reggelt! Nem mondta az életkorát. Tanács köztársaság! Jöregett! Jó reggelt, folyágosan 48, és az volt a szlogán, hogy a dicsőséget tápálni száronnak. Ennyi van az az iskolás időben. Tanácsköztársaság. 353, 94, 51. Miután az eszébe? Hány éves? Jó 61 évesek, és forradal nyitvűsági napok. Ráfis négy, 4, 1, másik. Jó reggat, köszön.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 Egy P-betű. Jó reggelt, úr. 68 éves vagyok, és a gyerekeknek az üdültetéssel nyáron Balatonon munkált gyerekek kép. Még egy P-betű.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 és semmilyen kommentárt nem fűzök hozzá. Új korszak indul ez úgyben a Kejfélyancsi életében, kommentárt se várok önöktől. A Kejfélyancsi Nemzeti Gárdája kiszorítja őket a 99.5 teréből, és azon kívül mit csinálnak, az már az ő dolgok. Jó reggel. Jó reggelt! 55 éves vagyok, nekem ságba rendbe jut a teszembe. Talás Jó reggelt. Jó reggelt, 42 éves vagyok, nekem a kumbéla.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 és nagyon jó történelemtalárok van. Hát, majd az kiderül, néhány év múlva, hogy mit fognak tanulni az újkori történelemből, de én is úgy gondolom, hogy valószínűleg valami más, mint mint. Tehát lesz különbség ez egyértelmű. tegnap 2014. március 19-én én azt hittem, hogy március 18-a van. Ilyen velem gyakran előfordul. A kejfejési szempontjából csak azért volt jelentősége, mert egy összeállítással terveztem beköszönni március 19-ének, már pedig lent es csütörtökre esik, ami eset inkább szerdára. Látják ma meg azt nem tudom, hogy milyen napom. Akkor, hogyha reggel nem teszem ezt meg, akkor csak délután az itt és most idején tehetem meg, tehát fogtam magam és szépen bejöttem, mert azt gondoltam, hogy nekem kutyakötelességem. Mint műsorkészítőnek, mint Fialajánosnak, mint március 19-e kapcsán gyakori megszólalónak, tehát, hogy nem engedhetem azt meg, hogy akkor azt mondjam, hogy Istenem elvitte a cicain, azt hittem, hogy ma 18-a van, 20-án nem lehet megcsinálni azt, ami március 19-ére vonatkozik jöttem, és megcsináltam azt az itt és mostot, amelyet holnap 2014 március 21-én meghallgathatnak, beleértve ezt az összeállítást, amit majd Csalóczki Zsolt nagyon ügyesen össze fog önöknek fabrikálni. 418-tól majd meghallgathatják Szigetvári Viktort, aki a TV2-vel kapcsolatos történetet adja el és most, hogy egyik szabamat a másikban ne öltsem, mert azt a ritka nagy szabadságot amit a Jan ad, azt én igyekszem maximálisan kihasználni, drága barátaim hogy hogyan van az, hogy most a tv 2 nem adhatják a Magyarország jobban teljesít izé-bizét de a TV1-en igen, vagy a Magyar Közszolgálati Televízióban igen, azon gondolkodtam, hogy felhívjam -e ezzel kapcsolatban a Szigetvári de úgy döntöttem, hogy nem Mit tudnak, mit gondolnak erről? Tehát ez azt jelenti, hogy a Brown és a Szigetvári a Választási Bizottságnál felszólaltak a TV2-vel kapcsolatban. Azzal született kúria döntés, de ez a kúria döntés ez olyan konkrét, hogy az MTV-re nem vonatkozik? Vagy mit keverek én össze olyan nagyon, hogy nem értem ezt a történetet? és nem mentségem, hogy számtalan ember jelezte ezt számomra, mert ha ők se értik, Istenem, én az árbózkosárban elvileg többet kéne, hogy lássak 3539451. 51 Ismét egy kébetű Ezekben a napokban kiélheti magát a bérrettegőkből április 6-a után vagy semmi nem hagzik el, vagy csak annyi, hogy bék könnyű legyen neki az étel, ami fedni fogja majd. Jó reggat! Jó reggat, Lapartas István. Először csak okoskodonat fogok finnak, hogy elnézést, de szerintem annyi különbség van az M1 meg a TV2-5, hogy a kereskedelmi tévékre vonatkozik az a szabály, hogy csak ingyen adhatnak le politikai hirdetést. És ugye a kereskedelmi tények erre azt mondták, hogy köszönjük, akkor ingyen nem fognak adni, és mivel a kormánynak, viszont társadalmi célú hirdetése van, ezért, mivel az átlős tették politikai hirdetése, ezért nem adható le a kereskedelmi tévégben. Igen, de hogyha ez politikai reklámok akkor viszont a politikai reklámok elosztásának az ideje. Így van, de ezt még elvileg tudja reparálni a Magyar TV. Nem mondta, hogy okoskodtál, fogalmam nincs. Nem tudok. Az igazságérzetevet birizgálja, de ennél sokkal többet nem tudok tenni. Szállok ennek a témán még három percet, aztán megyünk tovább. Most 7 óra 16 perc, 12 másodperc van. Jó reggelt. Nem. Nem hallom. Halló! Ön tudja, hogy bekerült a való világba? <gül> Halló? Most <gül> Az ember három percet szám, arra nem biztos, hogy három perc is jut. 353 94 51, először. 353-94-51, másodszor. 353 94 egy senki többet. Egyszer. Megyünk tovább. Tegnap, 2014. március 19-én nem avattak szobrot a Szabadság téren. Volt egy megemlékezés a Dohány utcai zsinagóga előtt, ahol jelen volt semmilyen zsolt. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy a kormány nevében. hiányolták Orbán Viktort. Én amikor azon gondolkodtam, hogy megszólaljak ezzel kapcsolatban, és ha igen, mit mondjak? Akkor úgy döntöttem, hogy megszólalok, és olyan módon szólalok meg, hogy azzal a legkisebb mértékben kavarjak vihart, és a legmaximálisabb mértékben elgondolkodtassam Önöket. Kezdhetném nagyon távolról, és a gondolják kezdhetem is, vajon voltak-e valaha ellenségük, de Önökhöz valamilyen módon kötődő ember temetésén? Voltak-e már a feleségük első férjének, férjük első feleségének temetésén, csak azért, mert a házastár csak ezt elvárta önöktől, miközben önöknek nem nagyon akaródzott, de az illem így kívánta, vagy legalábbis a másik így kívánta, és eleget tettek neki. Van nagyjából egy percük, hogy telefonáljanak, mert minden példabészés sántét, és minden példabeszéd valójában arra szolgál, hogy az ember azt ne kérdezze meg, amit egyébként akar. Ne azt mondja, amit akar, körbeírja azt, amit nem kell körbeírni. 5 perc múlott, 418, 353, 94, 51. Jöööget. Jöööget, arra, hogy a Semin Zsolt ment el a kormány nevében, arra egyetlen egy kifejezés, tudok csak mondani, egy idős kifejezés, hogy az nem. De miért? Miért? Miért lett volna jobb, a bárki más? Azért, mert ha nem az Orbán Viktor megy, akkor ne a kereszténydemokrata. Igen, de ő nem tudja, hogy az első Orbán Viktor utána a sorban, és ez Navracsics Tibor elmondta már ebben a műsorban, az semmilyen Zsolt. Akkor a Navracsics még jó lett volna. Mondom, azt mondta a Navracsics, hogy ő a kettes számú miniszterelnök helyettes. Nem szeretem, hogyha önök semmilyen rasszisták. Itt most nem arról van szó, hogy szeretik-e semmiént vagy sem. A tanácsköztársaság kapcsán még eltűrtem a p a apimaszkodását. Ez azonban nem az a téma, ahova bejeleztem őket. A provokáció lehetőségét március 21 esetén lehetővé tettem, bár nem kívántam. 1944. március 19-e kapcsán pokolba azokkal a b betűkkel, akik képesek lennének itt szellemi gáztereztetni. Befejeztem a körbeírást, 6,5 perccel, 4,8 után elmondom, hogy én erről mit gondolok. Orbán Viktornak tegnap nem volt kutyakötelessége elmenni a Dovány utcai zsinagóga előtti megemlékezésre. Önök szerint hova kellett volna elmennie Orbán Viktornak és mit kellett volna tennie? Kíváncsi vagyok, hogy egy rófra jár -e az agyunk. Hova kellett volna elmennie, és hol kellett volna mondania egy 5 perces beszédet? És most a történések logikáját vegyék, legyenek szívesek figyelembe. Nagyon szépen köszönöm. Éregre? Ukrajnába. Nem. Arra kérem még egyszer önöket, csak azok telefonáljanak, akik hajlandóak a gondolat gondolatmenetébe beilleszkedni. Szerintem a parlament. Nem. Öregül. A dolgok logikájából mi következik, hova kellett volna elmenni, és hol kellett volna egy 5 beszédet mondania. Egy egyéni flashmob keretében. Jó reggelt! Jó reggelt a szabadság térre. Na most az a helyzet tudja, hogy abból adódóan ugye az első emlékművel kapcsolatos kormányhatározatos Semjén Zsolt írta alá, a másodikat Orbán Viktor. Kormányközeli források szerint alapvetően ez Orbán Viktor ötlete volt ez a szobor, ő fontosnak. Az, hogy 2014. március 19-én nem ment el oda, ahova egyébként szobrot tervezett, nem mondott egy 5 perces beszédet, mindazon áldozatok emlékére, zsidók és magyarok, amivel kapcsolatban történészek és baloldaliak kifejtették és kif érzésre, Jö, ö, vagy kifejezték, vagy érzésre juttatták, vagy hozzogták ezt, a kifejezésre juttatták ellenérzésüket, de erre téve, mert neki ez fontos, hogy nem ment el oda, ami neki fontos volt, és amit elsodort a kampány és az ellenérzés, de ő személyesen nem tartotta annyira fontosnak, hogy oda menjen, mindenféle Magyarország jobban teljesít szószék nélkül egy kamera előtt elmondja azt, hogy miért lett volna fontos ez a szobor, és fiala értsd meg hogy miért tévedtél, amikor ezzel kapcsolatban apprehendáltál itt a 2014 május 31-ére tervezett szobor elvesztette azt a bázisát, amivel korábban se rendelkezett de szörnyű el nem tudom képzelni, hogy mi jár Orbán Viktor fejében. Az, hogy nem ment el a zsinagóga elé, zaksan tipikus esetben. Egy erős ember nem könnyezik zsidóasszonyokkal, akik egyébként akár férfiak is lehetnek. De hogy egy erős nemzet, erős vezetője nem megy el oda, ahol egyébként egy szobrot álmodott. Ezzel hitelteleníti az én szememben mindazt, amit korábban tett ő, vagy kifejezésre próbált juttatni Lázár Jánossal, és ha ettől akár csak egyetlen egy több szavazója lesz a jobbiknak, akkor legyen, mert ez az inga még egyszer vissza fog ingani, és ha szerencsénk van, nem inga, és a tapasztalat azt fogja mutatni, hogy nem érdemes megbolondulni. Nem érdemes napi kurzuslovagnak lenni. Nem érdemes skanderbajnoknak lenni ott, ahol a Deep Blue sakkozik. Miniszterelnök úr, nem a mazsihisszel, nem az emichjel, és nem a jóérzésű emberekkel szemben vesztett önmagával szemben vesztett. Ha nem egy emlékműről lenne szó, és nem egy szoborról, akkor azt mondanám, hogy a torpedójáték alapján talált elsüget. telefonának, az abban erősít meg, hogy igazam van, amit egyébként a telefonok nélkül is tudnék. Desegy. Béretegé Jézus. Talhat egy új telefonszámot. 0620 288 Megtisztítom tőled az ételt meg. Most ne pedig azt ízlelem, hogy a vilátn adásban lezidózna, ügyvéthesz fordulok és az új polgári törvénykönyv alapján kipellem a gakjájából. hírek előtt és ebben a blogban, hogy aztán másról lehessen beszélni. Igen, az erő az fontos. De szív és lélek, tudja miniszterelnök úr, így a kettő ez alkot erőt. Csak erő, szív nélkül, az szaharc se ér. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Itt mindenki megkapja a magáit. Lee Rittener valószínűleg nem megyek, Philip Glass koncertre nem megyek, Mócz Ártra valószínűleg megyek, Philip Glass a művészete palotájában Lee Rittener a millenárison Philip Glass -táját. De még inkább a Kronos kvartettet. Hogy vajon az érzelmeimmel én miért aratok vihart, megmondom őszintén, fogalmam nincs. Valamikor foglalkoztatott, ma már egyáltalán nem érdekel. Nem igaz. Az, hogy egyáltalán nem érdekel, az nem igaz, nagyon kevés érdekel. Ha az ember nem úgy könnyezik ki érzelmileg, hogy az ön célú vagy önsajnáltató, hanem annak helye, oka és célja van, akkor az, hogy az embereket megosztom, a megszólításnak az a módja, mint ha betelefonálnának. Tudják, ez olyan, mint amikor valamibe bemegy a bízés, megfagy, szétfeszíti az embereket. Mindazok korombaságokat írnak e-mailben, vagy betelefonálnak, valójában küzdenek velem, és saját magukkal még inkább, és ezt ilyen módon fogalmazzák meg. Csak kívánni nekem tudom viszont, és általában keresztbe és hosszába, hogy egyszer sikerüljön győzniük. Nem velem szemben, magukkal szemben, és akkor megtisztulnak egy olyan értelemben, ami nem van, és nem lesz összeköttetésben direktívában és vonatkozásában tekintetében istennel és a templommal. Egyet jobbra lépek, de ha tetszik egyet balra előre vagy hátra. Nagy félreérthető legyek, balra az ma más jelent, jobbra az más jelent, igazolja hogy az is más jelent. Szóval az jut az eszembe, hogy valamikor Orbán Viktor nem megy el a szabadságtérre, vagy nem megy el a zsinagóga elé, vagy önök. Ebből a szempontból önök sokkal jobban érdekelnek engem, mint Orbán Viktor, vagy Gyurcsány Ferenc. Viszonylag kevés vállásról hallunk a politikai életben. És Ritvári Bence nem olyan régi szereplője a közéletnek, hogy az ő válás engem foglalkoztassam. De anélkül, hogy én itt a honpolával való kapcsolatomat kiteregetném, önmagában az a tény, hogy beszélek róla valóság egyszerre jó és rossz, de hát megengedem magamnak ezt a luxus, miközben tőle nincsen egy provizórikus engedélyem erre. Szóval el tudják azt képzelni, hogy miközben arról beszélnek, hogy a mai politikai világ hogy oszt meg családokat, táborokat, hogy vajon azok a politikusok, akik elvileg fújják a passzát szelet, mert a gyakorlat az majd megmutatja, hogy ki marad fenn a történelem rostáján, és ki nem. Hogy vajon Léva Janikó és Dobrev Klára, és az a sok névtelen, akik a mi barátnőink, vagy akiknek mi vagyunk a társaik, és ez ígyben Dobrev Klára és Léva Janikó is névtelenek. A társas kapcsolat fontos, és nem a másik személye és neve. Hogy vajon nem mondják ki -e azt a másiknak, hogy... Figyelj! Menj el a zsinagógba elé, menj el a szabadság tére, menj el a békemenetbe, menj el március 30-án, mert vagy és... Hogy vajon milyenek lehetnek ezek a kapcsolatok? Hányszor kérdezem én azt meg Navaracsi Tibortól vagy bárki mástól, hogy milyen a személyes kapcsolat, amikor nekik van egy gondolatuk a másiknak, nem az a gondolata, és ha nem is arra akarják rábeszélni, hogy úgy cselekedjenek, ahogy ők, vagy ő, de legalábbis megpróbálja rávenni arra, hogy gondolkodjon az ő fejével, és általában az a válasz, hogy nem így működik a kormány de könyörgöm azért, mert a kormány nem így működik, azért mindazok, akik nem a kormány, azok sem működnek így. Hogy vajon ennek a meseházi betelefonálós polinak van-e egy barátnője, akinek halványgőze nincs arról, hogy a pasia, aki este ágynak dönti, az reggel ide betelefonál meseházi módon, mert egyébként, ha tudná, akkor nem lenne ágynak dönthető, de nem azért... Mert engem valamire tart, hanem azért, mert nem érti a másiknak ezt a viselkedését. És egész egyszerűen abban a pillanatban, hogy ezt meg tudja, elkezd tőled távolodni, és egy nap azt veszi észre, a meseházi, hogy ott van a bőrönt az ajtóban, és a másik azt mondja, hogy alomarsz. És aztán haragudhat rám, holott nem rám kéne. Valószínűleg az a baj, hogy türelmetlen vagyok. Mindent azonnal akarok. Pedig azok a bőröndök, mint a kisvárosi rock and a lány távozása, mind elő vannak készítve, mint nyuszi a cilinderben. Időkérdése, mikor kerülnek onnan ki, barátaim. És e tekintetben nincs különbség, hogy jobboldaliak vagytok, vagy baloldaliak, férfiak, vagy nők. Mindannyiunkra ugyanaz a sorsver. Őrkény után szabadon, mindannyian a nagy semmiből jöttünk, és oda is megyünk vissza. Történelemre könnyebb tanítani az embereket, mint érzékenységre, de ebben az állításomban nem vagyok teljesen biztos. Ez a mai társadalom nem érzékeny, vagy ha az érzékenységét vizsgálja az ember, akkor egyszerre csak egyfajta impulzus képes befogadni, holott az érzékenység, az olyan, mint a világegyetem, végtelen. Ebbe az érzékenységbe a holokauszt épp úgy beletartozik, mint Trianon, és ha valamikor nem így nyilvánultam meg, tudják be annak, hogy az én érzékenységem is tágul, mint a világegyetem. bármennyire is furcsa és önellentmondásos az érzékenység tanulható. 3.80 a léhetőségem, 3.53, 94, 51. Még egyszer elmondom, hogy a vége elkásás 353-94-51 Figyelek, ha van mire! Megmutatom, hogy a művészetek palotájában majd mit lehet hallani Philip glass -től. ez a szépség és a szörnyetek A nem adom le teljes terjedelmében. Nagy hatással vagyok önökre, de azért ennyire nem kérne. 33, 94, és így aztán reggelente kapok egyet. Én ki nem állhatom, ha nevekkel viccelődnek, tehát én a magam részéről örülök, hogy tovább jutott a Manchester United, de a sportrovaton fan percy nevé úgy kiforgat, vagy volt Persi, arra azt tudom mondani, hogy ez a Népszabadsághoz egy tízes skálán tízesre méltatlan. Ez lehet, hogy a blikben elmegy. Azt is értem, hogy a Népszabadság blikkesedik, hogy megvegyék, de engem csak arra vesz el, hogy ingyen sekeljen. Nem tudom, ki az, aki címszerkeszt. Nevekkel nem játszunk. Van közgéphirdetés, úgyhogy egyelőre egy csődbe a népszabadság. hogy a megújult Kossuth Lajos teret miért a kivitelezője hirdet? Egész oldalom? Ez a mi referencia munka Aki parlamentet akar építeni, ez majd őket fogja igénybe venni. Ezt nem is értem. Kell nekem ingyen népszabadság. cikke, és itt van Mesterházi atila amit támogatja a felcsútt táblát, hát ebben van valami. Nem tervez vitát a közmédia sem. 353-94-51 nem lesz idő lebonyolítású a mai keyfe elvileg bármeddig tarthatna, nekem fél 9 illetve utána kell utána hívom fel Bácskai Jánost. Kapcsák szerint ország a jövő hétre marad, azok telefonálnak, akik most éppen telefonálnak, Hajrá! akkor a mai a 9 órakor befejeződik. Deg van még rengeteg idő hátradőlök zenét hallgatok addig, amíg a fafejek próbálnak bejutni az adásba, ahova soha a büdös életben nem jutnak be, vagy ha igen, akkor úgy tanítom meg őket röpülni, hogy a repülőgép nem röpül, kilöpül, beleérf a molajziai csodát, ami azért előkerülhetne inkább élő emberekkel, sem voltakkal. Besőt! Na, ugye, az előbb ebben a hosszabb hogy van-e van -e ott egy Dobbertára, vagy van-e ott egy léha Janikó? aki időnként meg... De nem, van -e ott a, nem, nem, nem, ezt félig értette. Van-e ott önnek egy felesége? Van-e ott ön, aki adott esetben azt mondja a feleségének, egy iszonytató pacák volt a főnököd, a temetésére akkor is illik ezt Aztán mi eldöntheti a felesége? De azt mondja, hogy miért eljönnél velem Mire azt mondja ön, igen, elmennék veled. Azt gondolom, hogy ez így járja. És 500 hasonló példát lehetne felsorolni, nem teszem. Igen, én meg pont arra gondolok, hogy szerintem nagyon jellemző a kész tábornak a működésére, hogy míg Dobrev Károly gyakorlatilag folyamatosan ilyen személyi tanácsadóként, vagy egy ferenc fékek és súlyok rendszereként ott van mellette, és ezeket a tanácsokat adja is neki, addig szerintem Orbán Viktornak abban nyárpádon kívül senki nem a tanácsokat. Hát nem tudjuk, Léva Janikó is meg annyi eseményen ott van... És hát nem erre a két emberre gondoltam mindösszesen. Önökre gondoltam egyébként alapvetően. Erre a meseháziféle féle fafejre. De tényleg? Hogy megtudja a nője azt, hogy mit csinál, és akkor este azt mondja, hogy figyelj, nem veszem fel a magas sarkút, neked többet. Aztán másra veszek fel. Aztán kívül tágasabb. De nem azért, mert szeret. Hanem azért, mert nem tetszik neki a párja viselkedése. Hányszor van önökkel olyan, hogy felöltöznek, valóval akarnak menni színházba, moziba? Nem tudom, moziba már nem öltöznek fel az emberek. Nem tudom, jön a feleség, férjük leszedi önökről azt, ami önökbe, és azt mondja, Dezső Márta, ebben nem jöhetsz. Bozasztó. Ugyanez, csak másféleképpen. Tessük. Tessük. Csak. Köszönöm que vous soyez de nôtre, lorsque mon Mais toi aussi alors notes pas de Ces messieurs vous pardonnent vos incartades. nous allons devenir riche Un de mes vaisseaux de marchandises et au port. amis, il en a pour de a kangzt az elvám Alma, non je patérie, arose il dos ha perso messieurs 94-51 ragyogó napsütés van odakint. Bármi. Ukrajnától a nem tudom meddig. Nincs megkötve a kezük, a szájuk, a nyelvük, a gondolatuk. Nem tudom, mit akarnak elmesélni, mivel kapcsolatban akarnak kérdezni. Tessék. Haló, jó reggelt kívánok, Fityula János. Tessék. Jó reggelt kívánok, Ballozó, ott el vagyok. Szabad a közéletünkkel kapcsolatban ezt oritán Igen. A tegnapi betelefonáló indított meg, az ő története következő történt velem. Közelmúltban rám jött a szükség, és bementem az egyik kávéházba, hogy hát amit kell, azt elvégezzek. Utvariasan köszöntem, nem volt a kávézóban a, a pincéren, pincélnőn senki másod délben volt. És hát miután végeztem, köszöntem, és el akartam menni. S a pincér valami ordinália módon utánam kiabált, hogy mit képzelsz és mondta a cifrát hozzá. Mondtam, ne haragudjon, elnézést kérek hát muszáj volt, és köszönöm szépen a lehetőséget, és mentem valaki. ki. És erre a pincér hozzám vágta a bárpút mögött lévő kerekpárszéket, ami a nyakamoz vállamhoz csapódott. Most ugye neki háttal voltam, kifelé fordulván, és nem tudtam híteni, mi történt. Kinnad döbbenete először nem ismertette ne fel velem a szituációt, azt hittem a földjén, vagy valami. Aztán megfordultam, láttam a, a széket, hogy azt várták hozzám. És akkor vagy döbbenete annyit mondtam, hogy most ezt miért csinálta jó ember? és akkor oda hangon, mit kérdezett és akkor mondta a magáért, hogy nyilvános illemhelyként használ oda kávézót. És kimentem, akkor elkezdtem gondolkodni, hasonlóan, mint az úr tegnap, hogy most mi az Isten csináljak. Kíván a rendőrséget. Tanul nem volt, illetve egy pincérmény, valószínűleg emeletben fog tanúskodni, a szembesítés, a bírósági helyszerhúrszak. De csak felnyittem a rendőrséget. Kijöttek egy kb... 20 km várakozás után. Elolvastam nekik a történteket, elmondották ott azonnal a pincérrel, de akkor engem megkértek, hogy száradjatok az üzlet elé, a kávézó elé az utcára, tehát ezt én nem hallottam. Kicsit gondolkodtam, mik hallgatták a pincért, és amikor rendőr kijött, mondtam, hogy tessék ide figyelni, én visszavonom ezt a bejelentést, feljelentést, nem akarom továbbvinni az ügyet, mert nincs időm arra, hogy járjak a hatóságokhoz pacetórának mokammal állessen. A rendben nem szólt semmi, udvarias volt, korrekt volt, szakszerű volt, normális volt. Elköszöntünk egymástól, ott idő után már telefon, idéztek a kapitányságra. Tamoként, péntekénak történt. Hát elmondtam, mi történt persze ott is. És Miután végeztek velem, megkérdeztem a vizsgálót, hogy legyen olyan kerves, meghallgatták már, a, aki hozzám várta a széket. És azt mondta, hogy igen, és mondom, tagadott mindent. És azt mondta a vizsgáló, hogy nem, ugyanúgy mondta el, hogy az úr elmondta már, mint én, ha úr vagyok egyáltalán. Hát ugyanúgy elmondta, hogy én a dolgokat. És azon fel, hogy utcáról bejönnek, és hát nyilvános illemként használják a szólt. Most hozzá kell tenni, öltőnyös ember vagyok. Úgyhogy próbáltam kifejezni, hogy most hazonnal szeretném a segítséget kérni. sehez köz képes történt ez. Egy dolog hiányzik a történetből. Igen is. Legalábbis az ő részéről. Amit én nem mondhatok el, hogyha ő nem mondja el, mert akkor ezek szerint ez nem történt meg. bement, elvégezte a dolgát és kijött. Bementem utorosan köszöntem, tehát... Értem, Értem elvégezte a dolgát és kiért. Igen. Jó, hallgassa meg majd 8 óra után a műsort, hogy egyébként mások megfogalmazzák-e azt, ami ezt a történetet meg nem történtén nem teszi, megmagyarázhatóvá nem teszi, de talán kikü kiküszöbölhetővé tette volna. A műsor második idézőjeles alállós kérdése. Válaszokat néhány perc múlva várok. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Ön is úgy szólhat, hozzá lehet. No, Mivel válaszol, mondom még valamit. A pincértettért semmi, de semmi nem mentesíti. én nem lehet csinálni. Ez így jó. De nekem is volt ilyen, szerintem önnek is volt sok helyfelcsargatónak. Bementek, kérek egy szénsargmentes ásványházat kávét, nem várom, amíg kihozzák. Nem megyek az újtérre, fizetnek is. De ez nem mentesíti a pincért. Ebben igaza van, de ezt elég, egyszer hogy én is így gondolom. A másik részét is így gondolom. Megoldás, és amikor végeztem, megkérdeztem, hogy mennyivel tartozott. Így és fordult, Így És azt mondták, hogy 100 forint. Így van. Így van. Sajnos ez nagyon hiányzik a történetből. Különös tekintettel arra, hogy az illető magát öltönyös embernek írja le, aminek a kontextus ebben az országban azért egy nagyon furcsa dolog. Mit nevezünk öltönyös embernek? Kit nevezünk? Halló. Oh, jó Nem, fél. Hát, hát, hát, hát, hát, hát. Hát. Nem lehet hallani, mert valami zörög. Ja, itt vagyok most, jobban, hogy Eddig is jó volt, csak valamivel zörgött. Figyelj. Ja, az azonál a dolog, hogy ha nagyon jó szoftvereket kapni, olyanokat, akik letiltják azokat a számokat, a. Elnézést! Át. Egy párszor elmondtam, mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Ha ön ezt komolyan gondolja, döröpont.fialajános kokat, gmail.com, összejön a csalóckival, ingyen megvalósítja az összes többi, mint halottnak a csók. Viszont halásra! Még egyszer megvan a lehetőség a megvalósításra, Email: mail dörö.fialajanaskukot gmail.com Felveszi a kapcsolatot a Csalódszkival, az elem cseréből erre is fussa, hajrá, ha nem, önerő, ha nem, marad, ha nem, más megoldást választok. Nincs benne ingerültség. ha elmondom ennek a rádiónak és a rádió műsoromnak benne a helyzetét, mindig azzal a tudattal teszem, hogy önnek ezt nem értik. Miért is kéne érteniük? Négy perc van valószínűleg egyet különc. de én, hát én Olaszországban éltem, meg nem eszös nem kétszer a az idején. Én értem, de ez meg Magyarország. Nem ismerem az olasz szokásokat. Ebből a szempontból hidegen is vagy. Hát Bárművel kapcsolatban telefonálhatnak, de túljutottunk azon a ponton, mint amit egyébként én láthatni akartam. Eső. Magyarország Európa része, kellene érdekel, hogy hogy működik az Alapországban. Ne haragudjon, Magyarország Európa része, de Olaszországban van pósígság, itt pedig nincs, viszont hallásról. és 20-en kezdjem el magyarázni valakinek, akinek a hangi alapján életkora meghaladja a 30 évet, hogy vannak helyi sajátosságok? Nem? Halló! Halló! <coughs> Jó reggelt! Kívánok! A 8 óra előtt életképpel kapcsolatosan mondanám. Uh, azt gondolom, hogy talán az úr uh, független attól, hogy ez a helyzet, ez... Uh, de, de, ne de talán nagyobb lehetett volna elébe menni hogyha kifelejöhet azt mondja hogy akkor mivel tartozok vagy meg elnézést ön folyamatában hallgatt azóta a misod. nem, most kapcsoltam be már most kapcsoltam bele nyolcok okay. után itt nem hallottam rendben vége. Új téma. Beleért vagy az, akiben a történet megesett, nem gondoltak ki egészíten a történetet, hozzátéve, hogy az első betelefonálónak igaza volt, pontos semmi sem menti a pincér tettét. A pincér, a betelefonálna, valószínűleg elmondaná azt, hogy ő mit, mit mi frusztrálja, azt mondaná, hogy magam is megbántam, már az elkövetés pillanatában, de értse meg úr, és valójában, amikor amnesztiát hirdettem, akkor a Meseházinak és a Bölömbikának is ugyanezt a lehetőséget biztosítottam. Soha semmi nem fogja elfeleltetni azt, amit tettek. De megértjük azt, hogy mi a kő, mi a kavis a cipőjükben, és megértőbbek leszünk iránta köztükén. Ehhez egy olyan belső intelligencia kell, aminek semmi köze nincs a tanult intelligenciához. Az elkövetkezendő pár nap eldönti azt, hogy ezek az emberek ők rendelkeznek -e ezzel a természetes intelligenciával vagy a műsorom szempontjából végleg és örökre elvesznek minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó oldás. nem vicces, hogy az ellenzék tüntetett ott, ahol nincs szobor és a kormányerő nem ment el oda, ahova tervezték? Itt minden fordítva van? Fordítva van? Köszönjük. 4.90. Holnap nem lesz élőlebonyolítások, Egy Fejlöntség. A Francesco is lesz vendég a közeljövőben, Tehát itt az ősz-tavaszi fesztiválon. Most őt hallják. Tessék. Savanya szőlő. Most az a kapcsolatban, Savanya szőlő, hogy önnek is kakilnia kell? Te milyen Savanya, mit fog csinálni a, szavazak a választás után? Elmegy nyugdíjba. Ennél, és mit csináltam 2010 és 2014 között? rossz van, hogy a rádió és az én műsorom belehetve az én személyen finanszírozása. az nem azt tükrözi, mint amit ön mond, így akár örök életű is lehetnek. ami persze nem jelenti azt, hogy önt mindig a hallgatóim között fogom tudni mert a hangi alapján idősebb nálam és ebből adódóan bár nő talán hamarra fog meghalni, mint én és a túlvilágon is engem fog hallgatni mert ott is van fejeltség Ez nagyon gáz lesz. Tehát tényleg erre kell, erre a kell energiát szállni. is hogy lerakja a telefonat, tehát amikor a magam ugyan elkezdenék vele beszélgetni és meghúzogatni a bajszát. Ez nem rövid az élet, barátaim. 13 perc van, hogy bármit belopjának ide, ami az élet, úgyhogy vissza is hozom a nili angot, mert abban van élet. Ebben is van, de másféleképpen, és akkor nem mondhatják azt, hogy lelombozom zene zeneileg. Felhívni bácska János, ez a szám végig megyes 16 perc. 9-kor elköszönök, azt most már eldöntöttem. Holnap nem lesz élő lebonyolításuk, Efe Jáncsi. A mai műsor arról szólt, ami reggel 7 és fél 8 között benne volt. Abban benne volt az az üzenet, amit meg akartam osztani önökkel. Most legyenek szívesek önök elmondani mindazt, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amit egyébként, ha nem lenne holnapról már módjuk, akkor azt gondolnák holnap, hogy ezt ma igazán elmondhatták volna. És utána holnap nem lesz élő lebonyoltásuk, helyfejjadzi, csak hétfőn. Mondják el, mi az, ami önöket foglalkoztatja, és nem fogom azt mondani, hogy Jézus Mária, nincsenné fontosabb dolgok.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 Cs úgy döntött, hogy megnézi Kínát? Igen, úgy döntöttem. Elég jött Kína. Hol járt előtte? Mm -hmm. Törökország. Mikor? Ott tavaly. Aztán Pedro, Bolívia, Mexiko. Kivel megy? Kivel megy? Egy utazási irodában. Nem úgy értettem. Társaságilag. Egyedül. Egyedül utazom. 353, 94, jó reggat. Mondom jó reggelt! Jó reggat. Jó, jó reggelt! kívánok a legújabb napkutam egy gondolat a szabadság térrel kapcsolatban. És az, hogy de nem tudom megfejteni, hogy.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 Szóval itt valami nagyon hazugul, álnokul össze van csúsztatva, elnézést a kifejezésért. Nem tudom. 353 94 51, figyel. Jó legyet kívánok, csak egy jó napot szeretnék kívánni őket. Önnek is jó napot. 353-94-51, figyelet. Jó legyet kívánok. Tetszik a műsorban, szépen elég néz a maritémat amit én akarok mondani még ezen kívül, hogy azt nézném, hogy hogyan tudnék én Amerikába szavazni, és pont az idő alatt Amerikába, Nem tudom, hogy levélben nem lehetett szavazni, vagy, hogy a tenni, éppen úgy út lesz leszek a furias oldalamat. Levélben biztos, nem? 353 94, figyelek, Hello? Jó reggelt! Viszontalások! 353-9451, figyelek! Jó reggelt! Köszönhetően fia alakul, Sándor vagyok. Hallgatva itt reggelente önt, úgyhogy az az igazság, hogy nehogy abba adja, meg. Uh, valami humort és uh, valamit kap az ember azért Mi uh, sok mindenben nem értek egyet uh, sőt valamennyire jobb oldali vagyok de ettől függetlenül az ön műsora nagyon jó Szerintem én is egy jobb oldali ember vagyok 353-94-51, figyelt. nem lesz a Nemzeti Trafikókos Nemzeti tábor Jó reggelt.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 mint polgármester. Csányi Sándor, mint tudják, hangodi professzornál találkoztam bele, és mondtam, hogy számtal alkalommal kerestem, de sose hívott vissza, mire elmosolyodott és azt mondta, hogy akkor jól működik az elhárítás. Ennyit Csányi Sándor kommunikációjáról legalábbis ami a személyemet, vagy a műsoraimat illeti. Jó He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 Hát, hogy mit akart valójában kérdezni, még van néhány perc. Szia, Jó, öreg, előtt be kéne kötni ma reggel egy psziológust, nem tudom. <Szorítan> <Szorítan> Csak elményi, De most éppen Magyarországon átmenetileg? Ma nem is hallja. 3, figyelet!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 A ember így Magyarországon nem viselkedik, vagy nem úgy öltönyös ember, mint ahogy azt az én fejemben az öltönyös emberekkel kapcsolatban él. Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem a visorodban uh, nem tudják, hogy hova telefonálnak. Egy kicsit ez olyan, mint amikor az édesanyámat tette valaki fejlőt a telefonon, és mondta, hogy mehetek. Az meg megmondta, hogy persze, gyere! És utána az apám kérdezte a nyám töltetőből, és hát lehet, hogy ez most nem kellett volna, mert hát nem kérdezte a kirem telefonát. Én a csonkicsot nem felejtem el, egyszer mondtam neki, hogy édes édesfiam. És akkor a csonkics azt mondta, apa? Soha nem fogom elfelejteni a hangszírt. Szia! Szia, engem azt foglalkoztatott este, hogy akkor egy a megemlékező beszédét hallgattam, és Karsai László, egyébként durván 45 évben az apátaiból ismertem egy negyed órás beszéd után, az utolsó mondata adott, hogy ki az utcára? Így fölkiáltott. Ez mit jelenthetett, hogy ki az ad... utcára? lila gőzöm, nincs. Jó. Hallom, hogy a Karsai édesapjának is volt szerepe, én nagy valószínűséggel az elmúlt idők közéleti szereplése miatt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 Ettől még nem vagyok Orbán Viktor híve, de a mazsi hívese. She loves him so. she loves him so. she does what she has to.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 Nagy elem cserére készülök. Ide a felszabaduló bankbetétettje. Nem, nem a Google, nem a karsaival. Nem Zoltai Bustával, és talán én Hejszler Andrásként is csak jelen vagyok. Most hírta ötletem nincs, csak azt tudom mondani, hogy mit nem. 353-94-51, van még 3 perc. Sikerült zsidó csinálni az egészből. Sajnos az elmúlt fél óra nekem kimaradt az adásából. Annyi emlékezünk Azért emlékezzünk vissza egy percre. Ön hányszor megszólta a jelenlegi vezetését a Mazsisznak? Így van, sokszor. De joggal. én is azt mondom jókkal. Most, hogy végre kicsit a sarkukra álltak ezek az emberek. Elnézést, a Mazsis ne álljon a sarkára, hogy a miniszterelnök se álljon a sarkára. És ugye a sarkára áll.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 Veszít ébresztő A mazsig sarkára áll hm? Látom már ezt a szobrot A Ferencvárosi Önkormányzat töröl. Jó kívánok a vonalban, Báska János polgármester. Polgármester úr, beszéljünk arról, ami a hétvégén volt, hogy fogta magát a maga városa, és hát nem mondom, hogy besötétült, mert nappal volt. Sok minden nem tudok ehhez hozzáfűzni. Meg kell kérdezni az illetékeseket, hogy mi történt. Ilyenkor riasztják, hogy a... nem a maga nyakába varom. <laughs> Ilyenkor riasztják önt, és azt mondják, Bácskai úr, nincs áram, és akkor ön meg azt mondja, akkor ilyenkor mit tegyek, vagy mi, milyenkor a teendő? Mekkora a részén nem volt áram Ferencvárosnak? Úgy tudom, hogy a körülképp terjedő része az nagyjából a egy negyede Ferencvárosnak. Tehát nem kis részen? Nem kis részen. Hánykor kezdődött ez? A reggel, amikor a reggeli órában, Mikor fejeződött be? A déli tartott nagyjából, uh -huh. Hát engem akkor kell hívni, hogyha már olyan értemben nagy baj van, hát nyilván a húsok elkezdtek jól adni, mert így volt, voltak. Egy kicsit forgasva, hogy ugye a telefonját, hogy éles hangok is jöjjenek, mert teljesen tompán hangzik. Hát, uh, Sokat javult. Igen, akkor szoktak hívni, hogyha... Van valami baj, mert olyan szoborúnak, vagy olyan ingerültnek, vagy gondterheltnek tűnik a hangja, megfelelő rész húzandó. Hát igen, csak most nem mondanám, mert még a végén a vétakörrel való kapcsolatunk ezen múlik. Hát két napja üldözünk az említett céget, és most kapok egy e-mailt, hogy nem kapnak választ. Tehát, na mindegy. Hát csak... Emiatt gond terhelt? Hát most éppen emiatt, hogy ha nincs kommunikáció arra felé, akkor azt nem ránk kell fogni. Szerda óta várunk, Szerda reggel óta egy időpontot, megírték, hogy visszajeleznek, hogy a négy felhelyett időpontból melyik a jó. Erre ma kapok egy e hogy fülünk sem mozdítjuk. Tehát így azért nehéz lesz. Másodperc türelmét kérem, megenged egy telefont? É. Már lehetséges, hogy minden telefon ilyen esetben fontoskodás, én reményel, remé, remélem azt. De nem, nem adom adásba, tehát nem. Vagy, vagy hívjam fel adáson kívül. Mit, mit tanácsol? Nem tudom, hogy ez mennyire. Hát én biztos, vagyok, hogy minden megoldódik csak. csak most rá... Nem, azért értem meg tökéletesen, hiszen ja. itt valami megjelenítődik, akkor a terem buráját, akkor már mehessen az olyan sebességgel, mint amilyen sebességgel az ember hozzászokik a helyfejjacsiban, hogy vagy Istenem, vagy agy Uram, de azonnal. Egy kis türelmét kérem, és akkor rövidesen folytatjuk a beszélgetést, hogy de akkor jól hallottam, hogy valami van a hangjában. Jó, mert reddartan a léphet kell titkálnom, és ilyenkor sok minden nem érsek. máson a fejemben, mint ami történik. Ebben a, ebből a szempontból sincs közöttünk nagy különbség. Egy másodperc türelmét kérem. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. All right. Ladies and gentlemen, it gives me great honor and pleasure to bring the gentleman to the stand that is, I mean, he's a legend and he's still one of the greatest saxophonists around. And one of my favorites, so everybody's favorite. So please give a warm welcome to George Coleman, ladies and gentlemen. Kérik majd azt a beszélgetést, egyébként a Krétakörösök, ami volt múlt pénteken, akkor majd arra kérlek. És hét elszebe jutott. Egyébként ott nagyon jó viszonylag volt a beszélgetésnek, de... és aztán azonnal eltélek attól, ami egyébként a terv volt, ami egyébként hát nem mindig szerencsés, lássuk be. Ezt most senki nem veszi föl, még egyszerűbb próbálom. De ez nem először fordul elő egyébként a kéfejens életéből. Csak sok számára idegesítő vagy idegen lehet. mert az rosszul hangzik, de most ennél többet nem tudok tenni, napközben még próbálkozom uh, ott tartunk tehát, hogy hol ázott be azt egyébként földrajzilag úgy körbehatárolták, vagy határolták önnek? még nem kaptam meg erről a jelentést, úgyhogy csak túl sok érszete nem tudok szolgálni én annak örülök, hogy viszonylag hamar, hétvégén néhány óra is sok, ember máshogy várjálni pillanatra visszahívnak nem, nem rossz gombot nyomtam meg egy mások persze Ezzel most már csak a beszélgetésünk után, ezt most már nem érdemes így csinálni. Um, tehát ebben önnek nem volt tenni valója. Nem volt, mert mire lett volna, tehát mire volna intézkedéseket kell tenni adott esetben, elhárították a, a gondokat. Uh, igyekszem majd ezt a gondot vagy levenni a válláról, vagy jelentősen csökkenteni, hogy most nem mondom, hogy hirtelen legyen jókedvű, de végülis, ha kinéz az ablakon, akkor nagyon rosszat nem lát, mert kékég -kék rövidesen visszatérhet kedvenc folyójához. Ez tulajdonképpen megszertént már ilyenkor már ember, én még nem vagyok túl rajta, mert sokan neveztek, lehet már venni igen, ilyenkor. Ennyire felhúzta magát? Mert egy, annyira érződik a hangján. Hát, Hát ezen is, meg más, más ügyeken is. Mióta halmozódik a fejében a gondoknak az ő halmoza? Valószínűleg, hogy a választás utána egy héttel napja óta. Nem csak nem mindig ilyen a hangja. Dr. Bagdi Gábor főpolgármester helyettes, dr. Vasimre országgyűlési képviselő és dr. Báska János polgármester 2014. március 18-án a Ferencvárosi Városrehabilitáció legújabb gyöngyszemét a Márton 5 per alszám alatti lakóházat. A rehabilitáció összköltsége, itt már olyan részletek szerepelnek, amely nem biztos, hogy uh, megragad az emberek emlékezetében, mi lesz a következő? Tudom, hogy most ezt kéne miért de azt kérdezem, hogy mi lesz majd a következő átadó? A Balázsdő a 14 az egy ehhez képest óriás ház, mert ugye egy 12 helyett 10 lakást adtunk át, ott pedig a 64 helyett 49-et, tehát az az egyik legnagyobb ház most itt a keletben, amelyik felújítást szenved, jó értelemben véve az jövő héten lesz. főpolgármester úr is személyesen látogatást tesz, hiszen ezek még azok a házak, amelyeknél a főváros több mint 50%-os támogatást adott a felújításhoz, és hát ezek nagyon jelentős dolgok, hiszen nélkül lakások tömkelegebb volt ezekben a házakban és most már itt a márton 5 terában is mind összkomfortos lakássá vált, nagyobb négyzetméterrel, tehát itt is a 390 össz alapterület 444 négyzetméterre növekedett, és még egy belső zöld udvar is kialakításra került, tehát a otthonos élhetőbb környezet kialakítása az folytató, mindig már. Megy. Ha már beszéltünk erről, akkor szóljon, mert lehetséges, hogy itt most hirtelen valami technikai zavar állt be a fejemben, de olvastam korábban a Népszabadságban egy cikket, amit nem nagyon lehetett tudni eldönteni, hogy miről szól, mert hogy ugye a városhelyrehabilitáció, ő már mindjárt kívülről mondja a címet, elnézést, én ezt most nem akarom rosszul mondani, ugye József Attila a szülőházáról van szó, és arról a rekonstrukcióról, ahol Visszabontottak olyan mértékben hogy nem lehetne tudni hogyha az első emeleten született, akkor egyébként az helyre lehet állítani de nem lehet tudni, mert az emlékiratok a Jolán se tudja, hogy a földszinten született, vagy az első emeleten született e, hol járunk? Nem, nem tartom szimpatikusnak ezt a hozzáleztgált tudsz 3 út... De akkor ezek szerint találkozott vele? Hogy ne találkoztam volna igyekszem mindennel találkozni tehát, tehát az egyikféle megközelítés az, amikor fölhívnak minket, és megkérdezik, hogy hogy is van. És aztán be is adják a, a mi véleményünket is. Hát van egy másfajta megközelítés is, és ezt nem csak a most említett uh, médium teszi, hanem néha más. 10 hogy szabadság volt. Hát, ez most éppen ő volt. Uh, és arról nem beszélve, hogyha nem győződik meg a, igazáról, akkor meg nem kellene ilyen hangen tudósítani. Van. Én nem tudtam eldönteni a cikkel olvasása után, hogy ez most itt valójában miről szólt. Hát igen, erről beszélek én is, mert hogyha ő azt állítja, hogy tönkretettünk egy ország... De nem állította. Hát nem állította, de... de ez... az ellenkezmény se, igen. Van. Hát ez a és tökéletes volt. Tehát, hogyha valakinek nem tetszik a városrehabilitáció, akár a mostani menete, és a József Attila a szülőházának elpusztítása, örvény próbálja bemutatni. Hogy úgy mutatja be, mintha az lenne, igen. Hát szerintem... Belélt, hogy a Petőfi Múzeum, sem mondott semmi olyasmit, ami alapján egyébként címlapra kellett volna kerülni ezzel a történettel? Nem, nem egészen értem, hogy mi, mi célja lehet ezzel bárkinek is, ahelyett, hogy próbálna ő is építeni, ha már mi is építünk mindenféle értelemben. De hál' Istennek most uh, a, egy, az egyik rádió, meg ez ki fog derülni, de jelentkezett egy uh, teljesen önállóan, egy nagyon szét műsor fog erről az egész uh, a szociális városa habilitáció, a József Attil emlékhely kialakításának uh, szentségéről, hogy mondhatom így, mennyire komolyan veszük mi ezt, hogy nem, hogy elnevesszék, hanem, hanem méltó uh, körülmények között uh, legyen újra kialakítva, az, ahol József Attila ö, lakott ö, egészen pici korában. Tehát tulajdonképpen ö, a szárszói ö, emlékhelyhez hasonlót, hát ugye az a vége az élet útnak, ez pedig a legeleje. Tehát szeretnénk egy ehhez néltó országos szintű ö, helységet, ö, a helyi kialakítani. Nem tévesztettem össze Wintermantel Zsoltra, de ön többi kevésbé, de inkább többi érti azt, ami Újpesten történik? Á, de hogy hát, de hogyha én annak idején a felend sértettem különösebben. És állítólag kezdődik egy hasonló történet, bár nincs két egyforma történet a vasassal? Szegények. Hát, igen, tehát ugye ez, amikor a, a, a futball, a sportot, a szakmát különösebben nem megkérdezze, meg nem is számít mindezek, hanem csak a. A pénz, a befektetők, a, a innen hová áramlik kinek, milyen pénze, ez nagyon szomorú, mert ez a magyar futballnak biztos, hogy nem tesz jót. És de gondolta volna -e, hogy ez a természetes gesztus, ami egyébként önben más vonatkozásban is én ilyen visszhangot kap, mint ahogy múlt hét pénteken, vagy csütörtökön, nem emlékszem ebből a szempontból, a közövös, de a második felében, amikor ugye világba borult ez a probléma, szóképzavar, uh, akkor szóképzavar, szó megjelenítés, vagy terminus megjelenítés, uh, megszólalt az Újpest mellett, és ezt úgy üdvözölték, mint valami fehér hollót, hogy nézd, a Báskai, Ferencvárosiként kiáll az Újpest mellett. Hát most meg én nem idézem az előbb említett népszabadságot, hogy ezt milyen fél mondattal tudtál intézni. Hát ne haragudjon, de ha, ha, már, ha már mondja, akkor fejezem, -e, mert én a népszabadságot néha olvasom, néha nem. E, nem vagyok népszabadságra azt is, de most kivételesen mit sikerült ebbe írni? Hát most azt idézem, én nem készítettem, mert erre nem gondoltam. De egy olyan fél mondat, ami elveszi annak a tisztaságát és erejét, amit egyébként ön, e, amiért ön ezt az egészet megtette? Hát tulajdonképpen az olyan olvasóknak igen, hanem olyan olvasóknak meg nem. Tehát ez tökéletesen olyan volt, mint a, mint a Gát utca háromféle írás, ha akarom bemehess, ha akarom nem. Ha akarom nem Mit szól azokhoz az összeesküvés elméletet gyártókhoz, akik azt mondják, hogy nem béletlen van április 6-án Ferencváros Dózsa, vagy Ferencváros Újpest, amihez már az ember hozzászólni se tud, mert aki ilyen elméleteket gyárt, az más csodákra is képes. De én már ott tartok, hogy nem is lesz. Tehát, hogy áttették másnapra, de lehet, hogy rosszul, rosszul emlékszem, vagy csak álmodtam, hogy jó lenne. Ha... Figyelj, bekerülünk az újságokban, én ezt nem olvastam. Akkor csak lehet, hogy álmodtam, hogy már áttették. Figyeljenek, ok, egyre jobban hasonlítunk egymásra szóval végül is ön, hogyha az Újpest fradival álmodik, akkor azért az egy nem... Én például a Csányi Sándorral álmodtam. <gül> én futottam vele, teljesen váratlanul. Álmában? Nem, nem, valóságban. <gül> és szót is váltottak, vagy csak úgy összefutottak, és aztán futottak tovább? Hát futottunk tovább, mert ez egy orvosnál volt, és... Ez tök jó, én is orvosnál találkoztam, úgy legyen Csányi Sándorral, leginkább orv... én a hangodinál találkoztam vele. Ő nem mondja meg. Ő legyen diszkrét, nekem se jól az indiszkréció, bár az egy közterületem volt, tehát nem magán, magán... területen. Ez is közfelelt volt. Csak azért mondom, mert ugye az pestel kapcsolatban minden nap van valami történés, beleértve, hogy ember nem tudja, hogy mikor indít valaki felszámolási eljárás, és akkor már a mai MLS ülés az már csak késő lett. Az MLS Fradival kapcsolatos tevékenységében meg azt látom, vagy azt olvasom, hogy állandóan megbüntetik a csapatát. Belejött, vagy néztem a Debrecen ellen, hát nézze, én a Chelsea Galataszerájjal nem hasonlítanám össze. Tegnap a speaker, amit mondott, ugye négy 0 megverte a pápát a Ferencváros, és valahol a második fél idő közepén azzal biztotta a nézőket, hogy ne aggódjanak már csak 20 perc van a hátra. Hát én csak a statisztikákra így nem a figyelmet, hogyha néz az ember egy angol-német, spanyol bajnokságot, ugye vannak ezek a statisztikák a félidők végén. mennyit fut? A, a futás az nem érdekes, ezek is futnak szegények magukhoz képest elég sokat, hanem a helyzetek száma. És akkor a helyzetek számában néha még a tizedese jön ki. Tehát én láttam már olyan... Melyik meccset nézte a héten, vagy egyiket se? A Barszát néztem csak, mert kíváncsi vagyok a klasszika előtt, hogy milyen formában vannak. Öh, Ott valami nem stimmel egyébként a Barcelonával. Úgy hullámzanak, ahogy korábban nem hullámoztak. Hát valószínűleg az az van, gondjuk, hogy bajuk. Öh, a hát a Manchester United megmenekült? Meg, meg, meg. Hát ez, ez mondjuk várható is volt az anszeg, az hogy akkor a klubnak egy hosszabb távú szétesése lett volna, vagy nagyobb problémája. De, hát, De ön el tudja képzelni a ferguson -ról? ugye az ember miért tud elképzelni bármit, hogy azért ajánl maga után gyengébbet, hogy az ő szerepe evvel is még jelentősebbnek tűnjön. Én nem ismerem a ferguson úgyhogy ennek kapcsán én nem tudok, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy a ferguson most alapvetően azért szavaz, ö, haragszanak, hogy ezt a pacákot találta maga helyett. Nem, biztos, hogy nem. Tehát ha igen, akkor meg hát ez legyen az ő bajuk, hát de, de minden lehet persze, hát ez is lehet, de Hát egyrészt azt szeretné az ember, hogyha nem így lenne, mert méltatlan lenne egy olyan edző, aki 25 évig bírt. Tehát a mai időben, a Gardiola is 5 évet bírt persze, az egy normális idő a Gardiola 4 és fél 5 éve is. A 25 év az, az teljesen, ahogy azt szokták mondani, mint hogyha nem, nem a mai korban lenne, tehát történelmi életlen. Szomorú évig. Esemény is volt a héten Novák dezső temetése. Hát igen, mindig, mindig szomorúság, mikor egy nagy fradistától a tetejében még nagyon jó edző is volt, tehát csak nem, nem csak jó focista volt, nem csak művelte is ezt a sportot kitűnően, hanem nagyon jó edző is volt, nagyon jó tanította, és ez nagyon nehéz az életben, hogyha megnéz az ember, hogy valaki ért, valamihez ezt el is tudja mondani, át is tudja adni. Ő egy szemében, volt a kettő. Van-e olyan, amit ön akar megjelenteni különös tekintettel arra, hogy azt mondta, hogy 9 óráig ér rá, és én az ön idejét legalább olyan fontosnak tartom, mint Navaraci Tiborét aki szintén felszokta hívni a figyelmemet arra, hogy meddig ér rá, közben még egyszer megpróbálkozom ezzel a telefonnal, csak azért, mert az emberek nem tudják elképzelni, hogy az esetben rendezvút nem szerveztem, aktívabban, mint hogy a munkámmal kapcsolatos telefonokat végzem, ami persze adhat aggodalomra okot, de hát én így működöm. Tehát van-e olyan dolog, amit... Igen, ami a szintetlenül a a sport és egészség nap a lakótelepi termelői piacon. Ez látszólag nem egy, hogy az asztalra, de pontosan azt szeretnénk, hogyha... A József Attély lakótelepen lakó közel 20 ezer embernek a piaca is reklámozódna, hogy így mondjam, a termelői piac, és egyben a tavasz kedvet adna a testmozgáshoz és az egészséggel való foglalkozáshoz. Tehát lesz nordic walking, foglalkozás, ügyességi sportversenyek, nem különben pedig az egészségügyi szolgáltatókárténk jó volt, abból vércukor, koleszterin, testemegyindexérni másmérés és étkezési tanácsadást, tehát várunk szeretett a József Attil lakótelepi termelői piacra. Nagyon szépen köszönöm, én pedig SMS-ben jelzem majd önnek, hogyha sikerült révbe érnem, illetőleg elküldöm, hogy ott milyen eredményre jutottam van a folyamat. Én bízom nem, hogy itt a kollégáim is megoldják a feladatot, Fiala János és is a Gulyás Márton keresem ja, jó, rendben van, hívtam azon a számon oké, rendben van azon a számon, és hívtam, csak azon nem vette föl, jó, oké, akkor jó, akkor az, az igen, akkor az lenne a kérés, hogy, hogy akkor találjon meg engem, hogy aztán a polgármester úrral minél rövidebb idő alatt le tudjanak ülni, és tisztázni tudják mindazt, amiért szerintem nekem már túl sok közöm nincs, jó? Kösz, várom. Jó, rendben van. Ha netán én hamarabb érek révben, ez nem azt jelenti, hogy az ön e, polgármesteri hivatalában dolgozók rosszul dolgoznak, ez azt mutatja, hogy én valami olyan lehetetlenül erőszakos vagyok, hogy annak kevésbé állnak ellen, de lehetséges, hogy év fordítva lesz, és az ön uzvarias munkatársai fognak hamarabb révben érni. Mindegy, valaki győz. <síthat> ezt a hangját ezt nagyon bírom. <síthat> Ezt a gondot, az összeset nem, de ezt a gondot, ezt megpróbálom levenni a válláson, különös tekintettel, hogy sikerült ezt a gondot többé-kevésbé, nem a nem eredeti formájában, de módosított formájában nekem a vállára rakni, akkor kutya kötelességem ennek a kezelése. Igyekezni fog a polgármester úr. Kérek engedélyt elköszönni. Köszönöm szépen, viszont... Viszont hallásra. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Azt ígértem, hogy 9 óráig maradok, 9 óra 6 perc van, csak akkor maradok 9.12, 9.21, 9.30-ig, ha valamiben igényt tartanak rám. Elolvastam az indexet, Ukrajnáról nem nagyon esett szó, de ezért ott ettől függetlenül zajlanak az események, és még számtalan dologról nem esett szó, amiről nem az index, vagy bármi más, hanem önök nem számoltak be, de ezt önök helyet nem tehetem meg. Ez egy önző műsor a tekintetben, hogy hát alapvetően arról szól, amit megjelenítek. Hétfőn egy igen érdekes műsor lesz. Igen érdekes bevezetővel. De ami hétfő lesz, azt róla ne beszéljünk csitörtökön. Ma 2014 február... Ma 2014 március 21-e péntek van a mai műsor nem élő lebonyolítású.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 Március 21-én pénteken a műsor 12 éven aluljaknak nem való kísérleti műsor utolsó adás, nem élő lebonyolítású és jelentéseket tartalmazhat. Ma viszont 2014. március 20-a van még vissza a múltba. 353 94 51, először. 353, 94, 51 másodszor. Igen, én is megkaptam. Csak az e-mail küldőjének mondom. 353, 94, 51, senki többet? Halló. Halló. Ja, két P betű néz egymással N Na még egyszer, akkor legyen szíves, mondja? Tehát, hogy előtte való pénteken lesz a, nem április 6-án a Fradi újpest. És ez egy mikori döntés? Nem, előtte való pénteken 19 órakor. Hát, vagy egy hete körülbelül az lesz a biztonságú. De tudjuk az okát? Hát szerintem amiatt, hogy a választásokkal kapcsolatosan az utazása a az érti azt, hogy a választások napján egyébként miért nem lehet Újpest, Fradi beleértve? Én véztem én csak, mint, mint, mint, mint én. Yeah, az, az rendben van. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a Csányi Sándort, ezt nem lehetne valóban, tehát ugye az OTP-vel foglalkozzon, ami az övé, hogy ezt vegyük ki ezt az embert az MLS-ből, és vegyük ki az egész magyar közéletből. De nem azért, mert polip. Valaki elmagyarázza nekem azt, hogy mire jó az. Amikor kitűzték ezt a mérkőzést, valószínűleg még nem tudták, hogy hozna választások lesznek, ezt valaki jobban tudja, nem tudom, hogy kidolgozik az MLS-ben. De az, hogy a múlt héten hoznak egy döntést, ma március 20-a van, március 13-án volt. Előtte senkit nem szavart. Én nem akarok olyan országban élni a március 13-án a választásokra való hivatkozással, vagy mire való hivatkozással. Még miatt elszaladok egy rádióműsornak a Klasszikus, minden ható műsorvezetőjégyes nem hozza össze a, a választásban Azt kérdezi, miért változtatták meg? Haló. Haló. Haló. Haló, jó napot kívánok. Én csak azt szeretném mondani, hogy a termélem úgy megemléket. Valaki érti ezt? 353-94-51 először. Elképesztő. Kampányesemény választásnapján nincs. Újpest Kampányidőszakban nincs szabadságtér. De tényleg az országra nem lehetnek kírni, hogy kampányidőszakban mindannyiunk. Oda utazunk, ahova akarunk. Kapunk a regnáló kormánytól valami apanást. Van, aki otthon marad és elkölti. Csalócki vez belőle csokoládét. Más elutaz. Olaszországba. De tényleg. Itt mindenki jelme beteg? Tessék! Mindenki elmebeteg. beteg! Tessék. Tessék! Mindenki Magával meg nem tett, ezért lassan megtanulom a telefonszámokat. 353 először. Valaki tudja hivatalosan, hogy miért változtatták meg a meccsidőpontját? 353-94-51 másodszor. 353-94-51, senki többet? Eset. 353-94-51, senki többet? Azt hiszem egy kis kabarét iktatok most az életembe, lemegyek a vonat alá az újjáróba. Utoljára, hogy utána jöjjön peszmeteni Are you going with me? című száma, amivel elbúcsúzom Önöktől, és akkor már úton leszek, tessék. Kik számolták fel a haláltáborokat, nem az oroszok? És mellen robot Magyarországon nincsen? És málenki nyugdíj? Fú. Menjél haza. Köszönöm. És egyet mondok, és az a következő az, az Orbánnak, a nágyusítás. És lehet innen menni? Tözik, húzzon már el az országból! Köszönöm szépen, Sziasztok! Ezek a szerencsétlenek most mitől kaptak el? Nem tudom, nem is érdekel. Szolásszabadságban még 55 másodperc van a hátra. Amíg nem szalonképtelenek, Hat könnyebb üljenek meg. Hát, ha utána fizetnek egy kávét vagy egy szódát. Köszönöm! Na, hello, jó. Mindenkivel elegem van mindenből! Elegem van mindenből! Elegem van mindenből! Elegem van mindenből! Elegem van Az elemcserére valamikor április 8-án hívom fel legközelebb szíves figyelmüket. Nagyjából hát egy hónapig nem a május 1 hét hétvégé után gondolok lassan változtatni ami nem azt jelenti hogy teljesen más arca lesz a képhelyancsének is Jánus arcusa lesz de ebből a taposómalomból átmenetleg kimászom önök pénzéből, magam pénzéből a magam gondolataival a magam konstruktivitásával Kedves hétvégét kívánok mintán holnap nem lesz élő lebonyolítású műsor olyan programot bonyolítok hogy nincs kedvem reggel korán fölkelni. Osztj jó napot! Tessék! Jó reggelt kívánok, csak ilyen állampolgári engedetlenségre az interneten találtam két dolgot is, pontosabban az egyiket hírekbe hallottam, a másikat a Youtube-on. Valamikor a hősök terére fiatalok kiálltak táblával, hogy dudálj, hogyha Orbánnak mennie kell, nagyon szellemes. A másik pedig, ez már régebben volt, hogy... De most miről tetszik beszélni tulajdonképpen? Árulja már el nekem. Hogy hogy tudják a civilek a politika irányába kifejteni, hogy nem tetszik. És akkor ennek kapcsán ön beszámol olyan múltbéli eseményeken, amelyeken nem vett részt? De eh, sajnálom, hogy nem vettem részt. Én is. Nem egy placebo. Meghallgatják, és akkor azt hiszik, hogy élnek. Aki ide durva obszenitásokat mond be, az nem bátor. Aki itt azt mondja, hogy húzz el innen, az soha az életben párbeszédet nem folytatott velem. Az kívülről azt mondja a farkasnak, kecske, de a kezét nem nyújtja be és jobban is teszi. Na szastok. döre.pont fiolajonos gmail.com Egyéb iránt a telefonhasználat megváltoztatása, amely talán még április hónapban valamelyest olyan maradt, mint most, de már akkor sem, az arra való, hogy minimális energia, az minimális tér se azoknak, hogy csak elvesznek és nem adnak hozzá. Bár volt olyan, talán visszaemlékeshetnek rá, amikor az emberek hiányolták, és akkor az iránt érdeklődte, hogy nekik valójában a cirkusz kell, meg az, hogy engem bántsak, és akkor mondták, hogy igen, igen, igen. Igen, ez abból áll, hogy téged bántad, nem szórakozunk. Hát rossz hírem van, ezek az emberek nem fognak tudni kielégülni, de hát örüljenek, hogy eddig volt itt beszokni.